Що касирка політично неграмотна і неправильно пояснює політику партії. Ну треба ж було в газетах пояснити правильно. А чого це в газетах нічого не було, почув нарешті загальну розмову той, що коропей крав. Не може бути, щоб таку велику націнку, як оце Микола сказав, озвався Сала, отак мовчки, без ніякої підготовки? Ні, не насмілиться уряд і подумав: ну, а втім. «Це може бути. У нас же люди найаполітичніші в світі. Ще й не таке виробляли. Цікаво, скільки вони ще промовчать? А про 32% нічого не повідомляли. І про це нічого і не скажуть», – напосівся на Саву Петро. «А сметана ще до цього була 18 копійок, а стала 22. Тим, кому зараз вистачає і тоді буде». Лейтенант говорить. От хай господарка піде зараз купить яєць. По вісімдесят копійок десяток. Як де з'являться? Розхопали і не беруть. А на базарі до трьох карбонців. Я ось везу сотню. По державній ціні, без черги. Воно, хто добрі гроші огрібає, то для того і ціна нижча. Так виходить. Мабуть, Випадково дістав, коли себе до них не зараховує, подумав Сала. Пусті слова про право бідних. Ото як іде у Пижиковій шапці, то вже нема чоловіка. Шапка одна, активніше Микола. Я от сантехніком працюю, приходить раз до нас один. Ходім, мовляв, наша башку хто заробить дам. Ну, я пішов, крани вставляв. Скільки там тих кімнат? Три сім'ї, по чотири чоловіка, жити можуть. А господарів бачили лише двох. Ну, може, і діти у них є, але у таких жлобів завжди по одній дитині. Заплатили мені так собі. Хотів я у їхньому магазині дещо купити. Ха-ха, не дали, як згадаю, що мене у той магазин не пустили. Так у мені все й кипить. Партія повинна не диктувати, а підказувати радам, повторив лейтенант чиюсь фразу. А може в тій шапці пижикові чи з норки і добрий який чоловік? Видатний вчений або що? Вставив Сава. Ха, ти ще не знаєш, які гроші у нас дехто може огрібати? Осадив Микола Саву. Ні, то партійна шапка. Під нею вже чоловіка нема. Та й мене не вчи. Хоча ти є грамотний, я краще за тебе знаю. Ну, що ти його переконуєш? Може, і він партійний, перебиває Миколу той, що коропи крав. Я вон в міністерстві п'ять років на возі возив декого. Ех, розказав би я вам, хлопці, і замовк, а потім додав, щоб якось загладити те, що так раптово осікся. Нема правди, не було. І не буде. Нє, хлопці, що не говорить, а коли діло робить, як от у міністерстві, то щоб у тебе голова не боліла, чи ти купив дітям кефіру. Знаємо ми, не вгавав Петро, скільки людині треба. От тобі, скільки треба. Та мені цього вистачає, лише б не гірше. Пусти мужика у пани, то він доки не обжереться. «За людей не подумає, а як обжереться, то сити голодному не товариш, як подивися, скільки кругом без безгосподарності!» Пристав до розмови дядько, який підсів з корзиною вже аж у пирогові. «Щоб оце я раніше бачив таке, та ніколи в світі. У нас в радгоспі, в нашому відділку, вся пшениця в буртах погнила». Боже, вся пшениця лежала на току, чиста, як сльоза, місяців півтора під відкритим небом. Куди ж вони дивляться, хоч би і наш управляючий? Ні, я ще таких господарів не бачив. Буртів із сім, по п'ятнадцять метрів завдовжки. Ви думаєте, було що кому? Трохи в вставок вигорнули, трохи людям по три копійки за кілограм продали. Я увесь той час, як вона після півтора місяця суші ще місяць під дощами лежала, сам не свій ходив. Душа боліла, і хотілось комусь поскаржитись.